Кельн, 2004. Скільки разів я бачив Кельнський собор з потяга, наближаючись до Кельнського вокзалу, а відтак їдучи далі. Безліч. Врешті я навіть почав замислюватися над тим, щоб одного з разів улаштувати собі в Кельні пересадку і виграти на цьому якісь три чверті години між потягами. За цей час можна... Так мені здавалося встигнути. Ні, не облазити все це громаддя, обдивившись усю різьбу тріщинок і рисочок на філігранній поверхні цього велетня. І не вибратися залізними сходами на сам вершок його південної вежі, звідки мусить бути видно Ла-Манш, Англію і Біскайську затоку, а також на сході Говерлу. І не обмацати зором усі його вівтарі, скульптури, розписи та нагробки з іменами, що однаково не скажуть мені майже нічого, лише засмітять ненадовго комори пам'яті. І не проникнути до скарбниці, і не торкнутися електропневматики на жодному з двох органів, і не вдарити билом на всю Європу об металеву тушу товстого Петера. А от що? Можна встигнути до трьох царів. Моя релігійність – вельми сумнівна штука. Я люблю критикувати церковників і розповідати про них анекдоти. Я так само не проти завжди піддавати сумнівові побожність побожних і ревність ревних. З усіх доказів існування Бога більш-менш переконливо мені звучить лише один. У літаку, що стрімко падає вниз, немає жодного атеїста. Тому навряд чи є сенс вважати мене релігійним. Але три царі з невідомих причин є моїми улюбленцями. Можливо, річ у тому, що їх троє. Тобто вони здаються мені заблуканими посеред ночі добрими пияками. Можливо, в тому, що я потаємно люблю золото, ладан і миро. Можливо, в тому, що наймолодший з них – чорношкірий африканець. Або що вони – чарівники, чаклуни, маги, Тобто раніше виступали у персько-халдейському цирку. А тепер їхні рештки зберігаються у Кельнському соборі. Навколо них із їхньою поміччю він і виріс до найвищого неба. Хотів би я побачити, як їх 1164 року тарабанили з Мілана до Кельна. Як виглядала та процесія – верблюди, осли – «Найманці в охороні? І в чому їх везли? В яких вогнетривких шкатулах?» Жінка у візку, що спитала когось із персоналу, де тут підйомник для інвалідів. Проте, почула у відповідь, нам дуже прикро, пані, але тут такого не передбачено. «На що вона? То я не зможу піднятися на оглядовий майданчик південної вежі?» А їй на це нам справді дуже шкода. І тоді вона з люттю. Нічого ж собі, католицька церква. Але я й досі думаю, що вона заздалегідь знала, до чого тут можна придертись. І навмисно завела розмову про той підйомник, щоб тільки висловити своє обурення клятим католицизмом. І тому вона рішуче відїхала геть з настільки високо піднятою головою. Здавалося, що мить. І невидимі сили піднімуть її разом з візком у повітря.